Дев'яте. Ні просьби, ні грозьби, ні тортури, ані смерть не приневолять тебе виявити тайни. Десяте. Змагатимеш до поширення сили, слави, багатства і простору української держави. Дванадцять. Прикмет характеру українського націоналіста. Український націоналіст є, перше, все готовий це значить, що він є вояком Української революційної армії. Він бореться на великому всеобіймаючому фронті Української національної революції, віддаючи всі свої сили, готовий кожної хвилини віддати своє життя. Український націоналіст є завжди в повній бойовій готовності. Друге – безкорисливий. Це значить, що ідею українського націоналізму і служби для неї він ставить вище всіх скарбів світу цього. Для неї він проміняє з радістю можливість теплого та вигідного життя на тверду долю жовніра борця, теплу хату, на окопи чи тюрму. Щастя знаходить і шукає він у радості, а боротьби – і перемоги на службі великої святій справі лише в щасті української нації щастя українського націоналіста. Її воля, слава і могутність його найбільше бажання. Третє – чесний. Це значить, що він ім'я націоналіста носить гідно і ніколи не сплямить ніяким нечесним чинком. Він завжди придержується високих вимог націоналістичної моралі. Мораль опортуністичного світу родить і плекає безділля, хрісейство і угоди. Мораль націоналістична – це мораль нового світу, чину боротьби. Її засади – знеслі і тверді. Вона є основою чинного і чистого, мов хрусталь – характеру українського націоналіста, лицаря-революціонера. Четверте – карний. Це значить, що він безоглядно підпорядкований і вірний аж до смерти ідеї українського націоналізму, організації українських націоналістів і своїм провідникам. Кожний наказ для нього святий. Він знає, що карність – це основа організації сили, а анархія це руїна. Тому він завжди піддержує авторитет проводу української нації в організації. п'ятий активний і підприємчивий, це значить, що він бореться всіма силами, використовуючи всі можливості кожну хвилину для добра великої справи в Української національної революції. Він не знає безділля. В нього за думкою словом іде чин, мов за блискавкою грім. Бо життя – це рух, боротьба. Спокій – це застій і холодна смерть. Кожну ідею, організацію чи людину він оцінює по ділах, а не по словах. Пасивність – це прикмета раба. Пасивності раба – Протиставляє він творчу ініціативу і напружену активність борця провідника. Шостий – відважний. Це значить, що він завжди відважно і невстрашно протиставиться всім перешкодам і небезпекам. Він не знає, що то в страх є. Заяча вдача боягуза труса йому чужа і гидка. Сьомий рішучий це значить, що він кожний наказ. І кожну свою постанову виконує рішуче без вагань. Постановив, зробив. Восьми витривалий. Це значить, що він завжди бореться за завзятої витривало. І він знає, що без витривалості, доведеної аж до пертости немає перемоги. Девятий зрівноважений. Це значить, що він у всіх випадках життя задержує повну рівновагу духа, життя українського націоналіста, повне трудів, перешкод і небезпек, щоб їх перебороти, щоб опанувати положення і зібрати всі сили до удару в відповідне місце, треба насамперед опанувати себе. Тому український націоналіст у підпіллі і у твердому бою в окопах і в тюрмі, в тріумфах чи наступнях Шибенець, завжди зрівноважений, завжди однаково спокійний, гордий і усміхнений, вміє по-лицарськи перемагати і по-геройськи вмирати».